Det här är Radio Tyresö ni lyssnar på. Idag så ska ni få höra ett inslag av Mikael Öjermo som är kyrkoherde i Tyresö-församling, Som jag, Leif Bratt, har bett ge oss några reflektioner kring den tid som nu stundar. Jag vill ha lite julefrid. Men innan vi kör igång det så ska vi lyssna på... Adolf Fredriks Goskor som framför bered en väg för herran. Den blev fin att börja med. Första söndagen i advent så träffas vi kyrkan till en stor gudstjänst med kända salmer och mycket vacker musik. Och kyrkokaren har övat en hel månad, minst, på att klämma till med Otto Olssons advent på slutet. Det är en stor festgudstjänst. Och den firar vi inte för att Jesus rider in i Jerusalem liksom så där, för att det ska hända något jättestort just där utan för att det är ett nytt kyrkoår, Det börjar igen. För det där med att Jesus rider in i Jerusalem, då har vi med påsken att göra, som vi firar under våren. I kyrkan är det ofta så där att tiden inte spelar någon större roll egentligen. Vi firar saker lite grann när det passar oss, utifrån massa olika orsaker. Det är inte alls säkert att Jesus föddes mitt i vintern. Det kan ske skett någon annan tid på året. Men det har av olika skäl passat sig. Att vi firar den här högtiden just under den mörkaste delen av året. Man tror att julen har ersatt en midvinterhögtid eller en, ett hyllande av månen och solen som då ska frammanas igen när det är som allra mörkast. Men poängen med julen det är att vi firar att Jesus han blir människa och kommer till oss. Och det betyder att Gud alltid känner med oss. Att han alltid förstår våra mänskliga villkor. Att han förstår hur vi har det. Vi kristna tror på en Gud som har erfarenhet av att vara människa. Jag ska säga lite mer så småningom om julen. Men det här var som adventstiden. Den första söndagen i advent och de andra söndagarna. Då vi förbereder oss för julen och tar emot Jesus. Det är aldrig för sent. Att ta emot Jesus. Han kommer till dig när du behöver honom. Nu ska vi lyssna på King's College Choir som sjunger O Little Town of Bethlehem. Det var Kings College Choir som sjöng Old Little Town of Bethlehem. O Bethlehem, du lilla stad på svenska. Och nu ska vi ta oss dit, till staden Bethlehem. Det var inte så länge sedan jag var där. Det var fortfarande kallt hemma i Sverige på våren. Men när vi var i Jerusalem och skulle ta oss till Bethlehem så var det försommarvarmt. Vi hade ljusa sommarbyxor. Och sommarskjortor med korta armar på oss. Första taxin som vi stoppade in i Jerusalem ville inte köra oss till Betlehem. Det var en judisk man med kippa på huvudet, en sån där liten judisk mössa. Han ville inte köra dit oss. Den andra taxin som vi fick tag på var beredd att köra oss. Den lilla biten som är mellan Jerusalem och Betlehem. Runt den gamla staden Jerusalem så går det alltså en stadsmur, och innanför den är det väldigt bestämt hur kåkarna får se ut. Nu tar vi oss med den här taxin ut ifrån Jerusalem ut mot Betlehem. Då passerar vi vackra villaområden och radhusområden. Det ser välordnat ut, trädgårdarna är vackra, det finns vatten att vattna med. Och människor sköter om buskar och träd och allting sånt. Så ser riktigt, riktigt fint ut. Och sen står vi på en stor parkeringsplats. Vi har åkt bara en liten stund med vår taxi inifrån Jerusalem. Och då står vi framför en mur. En stor, grå betongmur. Som är högre än vad Berlinmuren någonsin blev. Det är den så kallade säkerhetsmuren. Som skiljer staten Israel från områden där det bor palestinier Det är en skrämmande upplevelse att lämna taxin och stå där alldeles själva i vår lilla grupp med den här muren framför oss Vi går in genom säkerhetskontrollen och när de ser att vi är västerlänningar när de ser att vi har svenska pass så blir vi korrekt bemötta men ganska nonchalant Soldaterna som bevakar den här checkpointen där man kan ta sig igenom muren de är väldigt unga, knappt torra bakom morgonen. De bär stora vapen och hela situationen är enormt otrevlig. Med galler, med grindar, med visitationsrum, bara betong och korrigerad plåt. När vi kommer in på andra sidan eh, muren så är allting så annorlunda mot de där villaområdena i utkanten av Jerusalem som vi just lämnade. Det är skitigt. Affärer är stängda och gapar som svarta hål i husfasaderna. Mycket skräp ligger på marken. Det är nästan inte alls grönt utan bara grått, grått, grått. Det står en hel armada av gula taxibilar innanför muren. och Folk som kör de här taxibilarna ropar på oss att vi ska åka just med dem. De har inte speciellt mycket jobb. Det är svårt med försörjningen- Och kassorna är skrala. Så här ser. Betlehem ut idag. Där Jesus föddes en gång. Och vi kristna kan inte låta bli. Att hålla om hur det ser ut där idag. För det har ju faktiskt med saken att göra. Jesus var själv ett flyktingbarn. Som hade flytt. Och som var uttvingad av myndigheterna. För den här skattskrivningen. Vi kan inte blunda för en situation som råder i det heliga landet idag. Och vi tycker att staten Israel kränker de mänskliga rättigheterna och bryter mot folkrätten när de upprättar denna säkerhetsmur och försöker fängsla ett helt folk. Vi ser att barn för illa både i det heliga landet men också alldeles i närheten i Syrien där antagligen ja, tusentals barn har det förfärdigt, förfärdigt svårt under det inbördeskrig som rasat där så länge. Och längre bort i världen, i Filippinerna, har en fruktansvärd naturkatastrof gjort att många människor lider. Det här är ingenting som vi kan komma ifrån eller försöka fly ifrån genom att prata om julefrid och det lite sockersöta runt Jesu födelse utan vi måste rakt in i det och säga att detta barn, Guds son som känner med oss, som har erfarenhet av att vara människa han vet hur alla barn som för illa har det och, och hans vägnar måste vi kämpa på för att det blir annorlunda och bättre för barnen men då tänker du kanske, men den här julefriden då, jag vill ju ändå ha den den kommer snart men först ska vi lyssna till Adolf Fredriks gåskör igen när de sjunger Stilla natt. Det var Adolf Fredriks goskor som sjöng Stilla natt. Men nu ska vi prata om den där julefriden. För den finns ju där förstås. När man kommer in i Betlehem så kan man alltså ta en av de där gula taxibilarna och åka till födelsekyrkan. Det är en plats som, ut, som man märkte ut redan på 300-talet och sa att här tror vi att Jesus föddes. Om det är riktigt eller inte vet vi inte. Men vi kan tänka oss att det fanns lokala traditioner som sa att jo men här var det. Det har vi sagt i flera flera generationer. Och sen byggdes det en kyrka där som kallas för födelsekyrkan. Det är lite konstigt att gå in i födelsekyrkan för dörren är väldigt väldigt låg och tröskeln är väldigt väldigt hög. Det är ingen vanlig kyrkdörr utan det är nästan bara som en liten grottöppning in i den här ganska stora kyrkan. Så man får böja på ryggen ordentligt för att ta sig in där vi tror att Jesus föddes. När man väl kommer in i kyrkan så är det alldeles fullt med folk. Den här dagen så var det blå och gula flaggor på människorna. Men det berodde inte på att de var från Sverige utan på att de var från Ukraina. Säkert flera tusen är där samtidigt. Det är varmt och svettigt och... Man känner doften av rökelsen från någon gudstjänst som har varit alldeles nyss. Då sätter jag mig ensam efter ett litet tag i ett lugnt hörn. Och där får jag någon slags frid och kan tänka lite grann på hur det kan ha gått till när Jesus föddes. En förlossning, för det är ju faktiskt det det handlar om. Det är en förlossning när Jesus föds. Det är en vanlig människa, Maria, som föder ett vanligt barn, Jesus. En förlossning kan vara ganska så dramatisk. Det är blodigt och det är och det är skrik och det är smärta. Ja, i varje fall ni kvinnor som har fött barn kan nu fylla i med era egna erfarenheter när jag säger det här. Men nu... När jag sitter där i födelsekyrkan i Betlehem i ett lugnt hörn, då tänker jag mig Jesus, Josef och Maria. Någon timme efter förlossningen, när allting har lagt sig, smärtan klingar av, barnet ligger där inlindat i sina trasor som man då använde för att klä honom. Och Josef har äntligen fått tillbaka en lugnare hjärtrytm. Det är då det är fridfullt, avklarat, lugnt. När jag ser man omkring så tänker jag att här finns det någon stor oxe som ligger och ger massor med god värme. Och en åsna som står och tuggar försiktigt på någonting som han eller hon har fått att äta. Och så några katter. Jag brukar alltid tänka att det finns katter i stallet där Jesus föddes. Alla de här djuren ger värme och trygghet och närhet och vi ser deras stora vackra ögon som tittar förundrat på det nyfödda barnet. Ofta i livet så är det väl så att vi måste tränga oss in genom den här lite besvärliga dörren in som jag alldeles nyss beskrev. Det är när vi vaknar på natten och funderar på om livet är meningsfullt. När jag oroar mig för dem som jag lever tillsammans med. När jag oroar mig för hur det ska gå med pengarna, med världen, med freden, med klimatförändringarna, med jobbet, ja med precis allting. Men när jag sitter där i stallet och tittar på det nyfödda barnet, oxen och katterna och åsnan, då kan jag få någon slags lugn. Hit har Gud kommit som ett litet barn, en Gud som känner med oss, som har erfarenhet av att vara människa och som alltid vill oss människor väl. Det är väl julefrid en riktig julefrid. Nu ska vi lyssna på Fredriks gosskör och de sjunger Nu tändas tusen juleljus. Det var Adolf Fredriks Gosskör som sjöng Nu tändas tusen juleljus. Av första söndagen i Advent så tände vi då det första ljuset i staken. Men den tid som vi ska fira är ju ganska lång. Den slutar först med tretton helgen på andra sidan i januari. På andra i januari. Den sjätte januari, då är det tretton dagen. Det är en jättestor helg för många kristna världen över i Ryssland och Grekland och nere i Östafrika i Etiopien så är 6 januari den stora juldagen. På 13 helgen så läser vi bibeltexterna om att de tre visemännen eller stjärntyderna eller de tre kungarna kommer för att hylla Jesus barnet. För många kristna är alltså det här den stora viktiga delen i julen. Att de här tre männen, visemännen, männen, stjärntydare eller kungar, kommer för att hylla Jesus barnet. Det här har nog varit viktigt i vårt land också. På stadshustornet i Stockholm så sitter ju faktiskt tre kronor. På varenda en krona hittar vi tre kronor. På polisens uniformer och bilar hittar vi tre kronor. De tre kungarnas kronor, de som hyllade Jesus barnet. Den här berättelsen om de här tre männen handlar om att människor som inte var judar kommer för att hylla Jesus. Det vill säga att hela världen kommer dit för att hylla honom. Vi vet egentligen inte vilka de var, varifrån de kom eller om de var några kungar. Det står att de var magiker på grekiska, alltså någon typ av stjärntydare. Men berättelserna går ut på att hela världen kommer För att hylla det nyfödda Jesusbarnet. Och de överlämnar sina underliga gåvor med guld, rökelse och myra. Sen står det i slutet på berättelsen om de tre visemännen att de tog en annan väg hem från Betlehem när de hade sett Jesus. Det gjorde de för att de ville inte återvända in till staden Jerusalem för att rapportera för kung Herodes. Vad de hade sett. För han var ju rädd för att den här bebisen Jesus var en konkurrent konkurrent av makten. Och han försökte sedan döda alla gossebarn i Betlehem. Detta fruktansvärda barnamord. Så honom undvek dem. Och de tog en annan väg hem. Det betyder. De gjorde allt vad de kunde. För att skydda Jesus barnet. Och de andra barnen. Som sen skulle råka riktigt illa ut. Och i deras väg, tillbaka till massa andra länder, så har ju sedan budskapet om Jesus Kristus gått. Det är ju därför vi är kristna här uppe i Sverige, så otroligt långt ifrån det heliga landet. De tog en annan väg hem till sitt land, står det. Och det kan vara Syrien det, eller Filippinerna. Där barn har det svårt, lider. Under krig och naturkatastrofer, där måste kyrkan finnas med medmänsklighet och biståndsarbete så mycket vi bara kan. Vi får inte linda in oss i julefriden och tänka att vi struntar i hur det är. Vi ska ta en annan väg tillbaka från julefriden, tillbaka till det vanliga, tillbaka till där nöden är stor. Därför samlar vi in pengar nu förstås i kyrkan under den här tiden till Syrien och Filippinerna och många andra ställen i världen där nöden är stor. Därför har vi upp en förskola och barnarbete i hyresöförsamling för att barnen ska få, få det bra så bra det bara går. Ja, en kyrka som hyllar ett litet barn och säger att den där bebisen som ligger där, nyfödd, ohjälplig, Det är Gud. Den kyrkan ser alltid på barn, oavsett var de finns, oavsett hur de har det. Och säger, Gud har känt med detta barn. Gud har erfarenhet av att vara barn. Därför måste varje unge ta som hand och hjälpas och få ett så bra liv som det bara går. De tog en annan väg hem, de här tre vice männen. De hade med sig undliga gåvor, guld, rökelse och myra, Och vi ska också ge av vårt överflöd till de barn som behöver. Därmed slutar den här betraktelsen om julen, advent, betlehem, julfriden och trettonhelgen. Från det att vi förundras över det lilla barnet till det att vi återvänder för att göra gott i världen. Vi slutar med Adolf Fredriks Bach kör som sjunger under Anders Örvalls ledning Dagen är kommen, och come ye faithful på engelska, men alltså på svenska Dagen är kommen.